la priam da kham <sum> stukashka tiaka khasham tiaka igola no smenoda vay shambra fraga odsa ta ta ta introlatsionalitu stukatsa kobatskariya ta e bunero ko ala prinudna i bindu stukatu le katu i devo stukatu le katu wala odza gore Baxan ean, paskigak, duk goizun paz. Zerg nira, saskiurek? Livratzen uh, dugu kanbuko Tokia Asteaktetan, prestatzen dugu saskiak eta gero Livratzen ditugu edo amapan edo Enpresetan. Zergienki, ah, uh, zera langile multsu bat interesatu Gari bada Tokia baka bat ean, pasten gira Kolizio bateko erakasleak, Kresa bateko burasuak, alki... Zer, bada, pasten gira... Eta nahi ditugu 6 minimum. Kanbo azpachanen 6, bai honen amak gali iten dugu minimo bat, beste naz transporta ekonomiko kez adentxo bera. dira zareak diadanik beteak? Eta dugu aldi guziz, ameka euro edo hamalan, ondi eutipi, eta non futetzen dugu, dugunaren gara bera. Eta, horri be, guretikiak, eta penceetan dugunaren edo bera. Abad abiskat Piskatu da, sasai Eta horik prez dira, aldizan mapan, aldo gira kutsekin, eta banatzen dugu ahien zareten. zuen kamiona? Gure kamioneteko. <laughs> gure ondoko uh, frexetan sartu dira jare. Eskazak guan, nola? Baikira, baxeo, lau jende, eta lau aldiz gehioa saantza kaskagaten emaitea. Eta... Eta hori gure angaja? Bakneku, uh... Lantokia, negutegiak, Ba badira, badira konatzen da metrokarratutan, kasik uh, 5 mila metrokarratu, lau mila handiak, eta gero badira txikiak gehio neguko bat zekarionzat, bero hauak Bi mm -hmm. beleko parteak, hau da urbilena negutegi parteak, mm. kontaktu urbila duguna angajaren inguruan, eta gero inguruan badugu uh, Kampoa, Kampoa, Epean-chan, eiton dena batzekari uh, Eremu gehiago behar duten batzekarientzat. Ez duzie si behaz dena negutegian emaiten? Zaz, uh, zaz bate. Baditu gu uh, Kaxik behatzi hektara guai, sortzi hektara landuak apapres, eta horietaik uh, ektara kaxik erdi bat negutegietan, beste kampuan. Oh, Fain gehien-gehien goa kampuan da. Eh. Ba inan, denak, Badu, importantzia ahondia, neguan, udako batzekarri zanbait, bakarrik bakneetan iten albait dira. Tomatiak, uberginak, horako udako batzekariak baknean iten ditugu. Tagero, neguan, osto batzekarri guztiak, enxeladak, espinakak, horiek denak, bakarrik baknean iten aldira. Ez baitutzen suportatzen okuma. Hauk ere gure egon egotegi behiak, piskat Tomateak dira hure? Hai. Tomateak dira? Anlima dira? Ah, eferman dira horetan. Ene Eki piak. <laughs> eta egutegiak... Uh, itzkolegiko etxaiak undia da euria. Eta egia. Gure esantza eta gure etxaiak. Baina, uh, udako, barratzekariak, uh, biziki hausko uh, jak izaiten aldira uh, euriaren gatik. Beraz guk negutegietan atxikiz. Ukaiten aldo gus bat uh, aski luzea. Gure ez aterri, interes gaxe izan behar baita ekonomikoki, uh, tomateak ukaitia, uh, eka inetik uh, Eta hori bakarrik, babestuak bari madira, eta forman dira. <laughs> Azpi horietan eritasuna mantentzen dugu, eta eta hor baliatzen dute zinez, sasain guziaz. Irru metro iten dute beden, ba, ba, ba. behar, hor uh, zinez forman dira. Faren, e, a, genera dauntan nukandugu uh, aski bero, ura emaiten dugu, beraz ongi-ongi baliatu dute. Eta baliatzen ditugu ere ungajiak, eta horretan uh, zinez, zinez baliatu dute eta jondoan ikusten dena da negua eta hori ja nahi du ba neguko barazekariak, bletak, espinakak, pejexila, txadak, eta horiek bakarrik uh, bajanean izatzen al dira neguan. Hori mm. izin duzu egin kamppoan be negua nahi bare maizu batzekariak ukan uh, tokiko jendeentzat negiak uh, negutegiak ber dira baliatu. Hala ere hori sartu ba, zure zuen moan, e, Gajoa, kooperatiba e, nola sohtu zen eta eko nartzen dalko zupizkat? Bai, beraz hasi da haus nahketa bat e, Gajoako, Gazteluko, e, Lujak, Erikoetxak, Erikooperatu bait zituen. Eta erriko etxak nahi izan du zerbait egin uh, lujorietaz, laborantzana txikitzeko, eta, eta elkarte bat mundtatu zen, goguetabat uh, sohtzeko geningurian, orta uh, sartu ziren uh, laborantzagan bara, uh, tokiko, tokiko uh, aktore desberdinak, uh, laborariak, uh, aditu zonbait, erriko autetxeak. Eta emekie emekie, aus narketa horrek ere mantzuan uh, proiektu batetan, zen egitea baratzekariak, bioložikoan eta, eta tokiko diendentzat, tokiko kantinentzat baratzekariak izan diztena eta beraz sortu da kooperatiba bimila eta amekan, hori kooperatiba modua edo forma juridikoa utatua izan zen, gogoetan parte hartuzuten jende guziek, parte hartzezaten estrukturan, eta kooperatiba modeloan parteak hartuz segitzen dute izaiten kooperatibaren bahnean. Egun bat uh, kooperatzaile badira, gaxon uh, uh, dirue mandutena kastapenean, parteak erosiz, beratzen dizten uh, uh, autetxi edo egi elkargo lako uh, forma juridikoak, edo elkarteak, edo uh, egitajak, eta gaurain gira kasik egun kooperatzaile. Kooperatiba hortan hiru langile gira gu ere kooperatzaileak gira, lan egiten dugunak, gu baratzeinak gira, ejiko etxeko lujak baliatuz eta beraz horrein or, uh, gazteluaren inguruan diren lujetan astapenian bazire makrik lau hektara baratzea entza biirozikoan, eta emek emekia ondituz joan da, eta guai kasik uh, bederatzi, eta beti beha uh, elburuarekin eh, egitea baratzea karri biirozikoak, tokiko uh, diendearen zat, beraz dena zirkuitu labujean xaltzen dugu, eta dibertsifikatzen dugu, ere pishkat gure aktivitatea, or, um, ah bolak ditugu, serialak ere sartu ditugu, hartu gukia itema ditugu, hori pishkat jota zuetan sartzeko, eta beti segituz, ekoizpen, landari, ekoizpenean beti laborantza biologikoan. Nor fornitzan uzia, beraz, B0-ak entzunogu lehen haipatu zu langontegietara joiten zineztela, kantinak, nola funtzionatzen du horokorki, nora doazte barazki guzi horiek. Aztapenetik, eh? tokiko xalmenta egin nahi beraz, badugu hurain, Erdia apepres, salmenta zuzenian. Jana, idu, susenki jender. Eta hori formades berdinetan, izaiten aldera amapa modeloa. Edo, saskiak e, salduz susenki e, Beraz, hori, e, proposatzen dugu enpresetara joaitea, bari langile multso bat interesatua gu joiten gira enpresara, eta Sarskiak ekartzen izkilegu direktu kilantokira. Salmenta zuzenen ere sartzen da merkatua. Kanboko merkatua iten dugu hastean behin. Beste, erdian badugu apepkast euneko itama bosta magasinetan. Beraz hori, tokiko magasina biologikoetan. Biokop edo olako magasintikiak hemen kanbo azpahenea bai hona inguruetan. Beraz hori, ekornitzen ditugu hastean behin, libratzen ditugu gu Eta badugu, euneko hamar, euneko hamar bost, kresa eta kantina asistemetan. Erraetan da, eh, ordo misil, erraetan dena. Beraz badugu eh, tokiko kantina batzuekin lanetan dugu. Aste guzizek hartzen izkiegu baratzekariak. Belekojneko kantina dibidez eh, bi aldiz hastean. E, barazkiak hartzen maititu eh, kasik denak eh, gajo edo, edo bederen tokiko eta biologikoak. Ta horrez gain eh, aukzaindegiak. Nun eh, proposatzen dugun ere, baratzekariak eni dako. Beraz salmenta euneko eun zirkuito eh, labujean. Kantinaren adibide hartzeko, posible da kantinako eguneroko bazkariak hemengo barrazki guziekin fornitzia. Fe, hor badugu adibide polit bat, zentaleko joneko uh, kantina oraina badu urte bat ibiltzen dela, eta hori zuten zinez ausnarketa. Ea posible zen, irabiliak ziren moskinen eguneko euna tokikoa eta biologikoa edo bedein tokikoa. Mm. Eta baratzekariekin, nere ustez, ezakit susen zertan den txifrietan, baina ikusiz komandak iten dizkigun, eh, lortzen du. Berak iten ditu bere egezetak, ikusirik zer jukaiten alduan lokalki. Faxistema horrekin, kosinatu zuaurek eta adaptatuz uh, tokiko moskinen eskaintzari, lohtzen du egiten uh, errezeta dibertsifikatuak, uh, osoak uh, gure baratzkariak erabiliz uh, aldeat. Zonbat, uh, garroa behar litaizke iper aldeosoko kantinago zientzat. <gül> Ebe hori, uh, galdera hona da, behinan balaizke, uh, Andanabat muntatzekoak behar behar genitu kantina guztiak Ez ez bada kristoin uh, jendetza tokian, tokia uh, izan da inxalmenta zuena edo estruktura horietan. Eh? laizke errigu zietan bizpala u gajo ognitzeko dugun, dugun galde edo gu galdeainitz dugu eta pasten duguainiz denbora egiten zindugula ognitu zenta guaburek jadaba dugu uh, salmentaxi urtatzeko eta bada galdea zinez geru berdira di, uh, usaiak aldatu zenda kantinetan uh, zailta bat zeiten alda su kaldari entzat, berdute oien usaietan ere kamien emena uh, ez dute den aukaiten alda Kantiate haundian, ez dute nahi duten aukaiten alaste guziz, gueldu gira hastean behin bakajik, beraz behar dute moldatu haste horktako uh, planninga, gure, livrezan egunaren arabera. Ega nahi du, uh, engai bat dela ere. sukaldari batzuek egiten dute, batzuek gutxiago egiten dute, baina politikoki uh, galdea edo nahia bat delarik, ikusten dugu pusi bedela or, uh, lekojneko kantinarekin adibidez nai du ber dela urteko lan bat ereman ohnitzailearekin ikusteko ba bela hilabete horretan, eginen dut holako uh, xalda, hola... Psika bat planifikatzen dugu aintzinetik, zonbat behatzekari beharko duen, guk arabeeran uh, ekoizteko eta atxikitzeko behar dituen beharretzekariak. Aldiz, egun batez, norbaiteak daitzema gaitu egan ez, bora menik, uh, biharko behar ditut, eruntabehoi eh, eh, eh, tamarkilo uh, kuia, hori ezin dugu. Zena guk behar dugu aintzinetik piskat diakin, uh, nola komerzializatuko dugun gure ekoizpena, beste naz gertatzen gira, uh, dauz jakin gabe Gure sistemanda, Zinetik auk ikusten dugu piskat, zeh izanen diren uh, kantinaren beaxak. Araberan landatzen dugu edo atxikitzen dizkiogu baratzekariak. Eta hastegusiz igortzen diogu uh, onduko hastean edo onduko hilabetean ukaren ditugun baratzekariak seki. Eta berak, aukaren araberan manatzen du. Hori antolak eta hori piskat pizuagoa da, usaiari begira, edo usa, gauk egungo usaiak begira, baina ikusten dugu ibiltzen dela, eta ibiltzen delarik dena konten dira, lortzen dugu dukiko haugen paskatzen gure batzaka... paskatzen... <laughs> gure baratzekariekin, xefa biziki konten da, zaitsemaiten ditu berriz gustu batzuk, zituenak bat ere zirkuitu luzeeko baratzekariekin, dena biologikoan da, beraz, xanoa da, buraz, biziki konten dira, zain augeak ongi jateute, bon, ikusten dugu, Adibideunak unaak izaiten a direla.